Вона ніби промовляла, що таємниці того, хто більш ніж два століття тому оздобив її неймовірними скульптурами, нам не розкрити, принаймні шляхом раціональних пошуків. Для цього потрібні і раціональні, містичні зусилля. Я пам'ятаю, що тоді мене вразило саме словосполучення «містичні зусилля». Як сказав Мішель. Справді, аби побачити якісь одкровення, такі потрібні направду великі зусилля. Одне невідомо, в який спосіб їх докладати. Як сказав Мішель, треба дуже концентруватись на тому, що шукаєш. Але як саме? Мішель побачив знизу руїни старовинної фортеці 14 століття але не пішов туди. Кілька разів він чув від свого батька розповіді про те місце. Надто в останні роки, то часто і безжально, згадував трагічні події і свою участь у них. Навіть їздив до Відня, зустрічатися з Симоном Візенталем, який, до речі, теж має стосунок до Бучача. Бо народився тут, передав невтомному Шимону дані про свого родного командира, який виконував доручену йому місію з великим задоволенням. Щоб відволікти увагу Мішеля від сумних спогадів про його батька, я поцікавилася, чи в його уяві Бучач поставав таким самим, як насправді. Він замислився і відповів, мовляв, не уявляв, що в Бучачі так багато пагорбів. І сказав, що хоче в Бучацький ліс. Бо саме там Пінзель зустрічався з Ребе-Нухе. І провадив з ним свої тривалі розмови. Я запитала, чи він, напевно, знає про зустрічі Алтарного майстра Іоанна Георга Пінзеля з Ребе-Нухе. Мішель відповів, що саме це він знає точно. Не шляхом містичної концентрації, але знає. Отже, річ не лише в батькові Мішеля. Справа в Пінзелі також. Мені лишалось тільки чекати, що поступово Мішель розповість і про Ребе-Нухе. Ми піднялися на протилежне узвище, де розмістився монастир отців Василіан, збудований під патронатом того самого магната Потоцького, який був меценатом нашого скульптора. Погода й далі тішила нас хоч сьогодні було прохолодніше, ніж учора у Львові. Але сонце сяїло так само сліпучо, і краса осіннього бучача справді дивувала і викликала пронизливий, щемний сум. Сум через те, що так поруйновано його унікальні пам'ятки, і тому, що так багато людей страждали в цьому пригарному куточку. А ще тому, що все зникає, і відтворити минуле навіть найяскравіші його моменти ніколи не вдається. Можна лише щось вигадувати, але то не істина, а всього-навсього її бліда імітація. «Це тут є скульптури Пінзеля?» – запитав Мішель про хрестовоздвиженський костел Василіанського монастиря, біля якого ми стояли. Ні, наскільки мені відомо, це в Покровській православній церкві і в Успенському костелі. Бучач, повторюю, був дуже маленький, і не треба було жодних зусиль, тим більше містичних, щоб знайти два храми. Покровська церква стояла біля самої траси. Її було зачинено, на дверях стояли металеві грати. Але я від імені Мішеля запропонувала деяку пожертву на храм, і жінка-служниця відчинила нам. Ми впізнали експресію пінзелевих святих, їхній порив у небо і піднесену екзальтацію. Здалеку ці скульптури чомусь нагадували постаті в куртуазному танці, що було дико для алтарних фігур. Але підійшовши ближче, ми збагнули, що то були пози екзальтації чи то молитви або ж звернення до Бога, хоч і геть у позакларикальному сенсі незважаючи на те, що їх було виготовлено саме як предмети культового призначення. Єдине, що знижувало їхню виразність порівняно з барвами скульптур у Львівському музеї, було те, що вони були пофарбовані у білий колір.